פרק כ"ז: "ויוסף איוב שאת משלו ויאמר חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי. כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי אם תדברנה שפתי עוולה ולשוני אם יהגה רמיה חלילה לי אם אצדיק אתכם עד אגבע לא אסיר תומתי ממני, בצדקתי החזקתי ולא ארפה, לא יחרף לבבים מימיי. מי יהי כרשע אויבי, ומתקוממי כאבל, כי מה תקוות חנך כי יבצע, כי יש אל אלוה נפשו, הצעקתו ישמע אל, כי תבוא עליו צרה. אם על שדי יתענג, יקרא אלוה בכל עת, אורה אתכם ביד אל, אשר עם שדי לא אכחד. הן אתם כולכם חזיתם, ולמה זה הבל תהבלו? זה חלק אדם רשע עם אל, ונחלת עריצים משדי יתקחו. אם ירבו בניו למו חרב, וצאצאיו לא יסבעו לחם, שרידיו במוות ייקברו, ועל מנותיו לא תבכינה, אם יצבור כעפר כסף, וכחומר יכין מלבוש, יכין וצדיק ילבש, וכסף נקי יחלוק. בנך העש בטוב, וכסוכה עשה נוצר. עשיר ישכב ולא יאסף, עיניו פקח ואיננו. תשיגהו חמים בלהות, לילה גנבטו סופם. יישאהו קדים וילך, וישערהו ממקומו. וישלך עליו ולא יחמול, מידו ברוח יברח. יספוק עליהמו כפיהמו. Ve şro alavve min mekomo.